Eccoci di nuovo con voi, parliamo con i compagni di Geologia Senza Frontiere di una questione purtroppo di attualità, ovvero terremoto e terremoti. Lascio subito la parola a Paolo. Buonasera a tutte e tutti. Oggi vorremmo fare appunto una trasmissione che tratta anche temi diversi, però ci è sembrato opportuno in quanto appunto... Geologia Senza Frontiere fare un breve approfondimento sull'evento sismico avvenuto eh, questo fine settimana perché vorremmo un attimo spiegare nel dettaglio il perché di certi eventi e anche e soprattutto perché causano diciamo, tanti, tanti danni a dispetto dell'intensità del, dell non così eh, grande del Del, del sisma che si è, si è registrato e poi andare anche altro, oltre, oltre con un'analisi anche un po' più politica rispetto a quelle che sono diciamo, la, la, la legislazione che è stata approvata da poco proprio rispetto alle calamità naturali e quindi anche le conseguenze che ai noi saranno uh, sopportate dalle, dalle popolazioni toccate da, da questo nuovo, nuovo terremoto. Poi passeremo a, così, a raccontare un po' lo stato dell'arte della mobilitazione rispetto alla privatizzazione di Acea e dei servizi pubblici locali che il sindaco Alemanno si ostina a voler portare avanti qui a Roma e concluderemo con il lancio diciamo, della manifestazione nazionale del 2 giugno La Repubblica Siamo Noi, proposta dal forum dei Menti per l'acqua ma che sta vedendo l'adesione di tantissime tantissime realtà. Io lascio la parola a Chiara, abbiamo già una corrispondenza adesso a lei. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Come diceva Paolo, iniziamo a parlare del eh, del terremoto, ma soprattutto del diciamo cerchiamo di rifare una piccola, un piccolo inquadramento geologico dell'area che. Come al solito si sì, in televisione e giornali si parla molto di danni eh, a persone e cose, ma cerchiamo sempre di eh, lasciare lo spazio anche all'evento naturale in sé. Cosa è che eh, lo, ha, eh, lo ha provocato? Qual è, qual è la struttura geologica eh, dell'area che porta eh, queste A questi eventi che ha portato a questo evento uh, nel Modenese. Allora, abbiamo in, in collegamento pronto? Sì, sei in onda, sì, sì ciao Francesca sì. ce l'abbiamo fatta. e sì. Sì. Sì. allora Abbiamo in linea Francesca Alvisi, del CNR di Bologna, e in qualità ovviamente di, eh, di geologa, di socia GSF e soprattutto appunto di. Sì. Di persona che ha sentito eh, sulla sua pelle anche eh, la scossa, quindi comunque portando quelle quell'emotività che eh, molti conoscono, insomma, a posteriori di un, di un evento del genere. E mh, quello che ti volevo, <coughs> diciamo, chiedere o comunque eh, per cercare di parlare insieme, di un po'. di qual è la geologia dell'area? Cioè che cosa c'è sotto? Si, si parla, cioè, Quello che è evidente è che siamo in piena paruna, pianura padana e nessuno si sarebbe aspettato un evento del genere eh, adesso di questa intensità ma in realtà eh, è tutto molto poi comprensibile spiegabile invece nel quadro della struttura geologica dell'area. Sì, infatti, innanzitutto buonasera a tutti, eh, in effetti voglio dire, la diciamo che dal punto di vista degli esperti, la zona eh, della penura padana così eh, è conosciuta come essere, sì in superficie qualche cosa di molto così tranquillo e, e monotono, mentre diciamo che nasconde nel sottosuolo la le strutture appenniniche sepolte, quindi diciamo il fronte della catena appenninica è sepolto sotto la penura padana, quindi noi vediamo solo la parte, diciamo, più alta, più emergente, nella parte appunto tipicamente montuosa, però le, le, diciamo le, le, la parte più avanzata sta proprio sotto i sedimenti di quella zona lì. Ecco, questo è giusto per fare un quadro, tu hai appena parlato di, di un fronte della catena appenninica. Eh, per fare un brevissimo accenno, Su, su che vuol dire, nel senso, l'Appennino è una catena montuosa, eh, si vedono appunto montagne, cime e eh, eh, rilievi. Evidenti, In evidenti. realtà, dal punto di vista diciamo, della strutturazione, si parla di una catena, cioè come se fosse formata. nell'ambito poi di tutta della, della convergenza fra la placca eh, africana e quella euroasiatica ehm, si tratta di eh, praticamente sovrascorrimenti si chiamano in, in geologia esatto, cioè lembi di eh, terreno che eh, diciamo, si sovrappongono e in questo caso eh, la catena appenninica segue eh, l'andamento eh, dell'Italia che poi alla fine struttura l'Italia ma eh, proprio sotto la pianura padana eh, diciamo, gira, fa una, un, un, un, una virgola, no? Sì, no, diciamo che la, la, diciamo, la struttura generale è, è curvata per, per questioni diciamo, di paleogeografia, cioè diciamo che i margini già in partenza erano eh, tendenzialmente non, non rettilinei ma in particolare diciamo che nella parte frontale della catena clinica, cioè nella parte diciamo, che dà verso l'Europa o che dà verso l'Adriatico ad esempio, noi abbiamo delle, delle queste pieghe che formano di fatto la, sia la parte visiva dell'appennino sono anche sotto, sotto seppellite, diciamo, seppellite sotto i sedimenti, perché ovviamente abbiamo questa spinta eh, diciamo così, tettonica da sud-ovest verso nord-est che ha provocato la formazione dell'appennino praticamente arricciando, diciamo i sedimenti e quindi creando prima delle pieghe. e poi mano a mano queste pieghe si sono rotte diciamo, in, alcune, in alcune posizioni nella parte frontale e quindi hanno creato quelli che si chiamano sovrascorrimenti, cioè delle, delle zone, diciamo, dei, dei pezzi della crosta che sono eh, passati sopra, hanno cominciato diciamo così a salire sopra quelli che li stavano davanti. E questo è un effetto diciamo, più marcato eh, nella parte appenninica che, che vediamo e nella parte diciamo, frontale davanti alla pianura padana, ma anche eh, queste strutture continuano nel sottosuolo. E andando verso nord, diciamo che sono meno, eh, meno sovrascorse, diciamo meno una sopra le altre, però sono lo stesso delle pieghe o delle zone in cui comunque si possono creare questi, eh, come dire, questi scatti tettonici proprio perché una una un, un lembo scorre sopra quell'altro. Quindi diciamo che lungo le, il fronte di queste di questi sovrascorrimenti si sa che ci sono eh, c'è rischio, c'è un rischio sismico. e quindi ovviamente questi sono più o meno mappati insomma sono conosciuti perché c'è abbiamo dei cataloghi anche dei terremoti abbastanza eh, così che coprono un, un, un, un, un intervallo di tempo molto lungo e quindi ad esempio nella zona si sa che c'è stato un terremoto molto forte addirittura forse anche più forte di questo ma risalente a mi pare a metà del 1600 1500. 1560. Quindi ovviamente a memoria dell'uomo queste, queste queste cose si dimenticano, ma insomma diciamo che dal punto di vista dei dei ricercatori che, che lavorano su queste cose, per l'Italia noi abbiamo un ottimo record storico della sismicità. Quindi tra l'altro è un è un database che è disponibile e ci si auspicherebbe insomma, come dire, no, che fosse anche tenuto in considerazione anche per per poter dare la possibilità di fare dei piani di, così, di, di, di prevenzione della, della, e anche dell'informazione alla popolazione certo quindi diciamo per per chiudere il, anche il diciamo l'aspetto l'aspetto più più prettamente geologico è come se ehm, praticamente il Eh, il terremoto è provocato da una specie uno scattino verso verso nord di questi lembi che sono uno sovrapposto eh, all'altro e esatto, esatto. Eh, poi anche si sente anche molto parlare di profondità di, eh, e di legame fra poi profondità e intensità del eh, del sisma e eh, danni Sì, cioè, lì dipende molto dalla situazione locale, adesso io non sono un'esperta proprio di sismologia, quindi non vorrei anche andare a rubare il mestiere a, agli esperti, però ovviamente dipende dal, da, sia dal tipo di, di, di geometria, cioè di struttura no? che si sta muovendo, dipende dal tipo di rocce che sono coinvolte, quindi ci sono diciamo, delle rocce che possono avere un comportamento che, che assorbe un pochino l'onda d'urto, delle altre rocce che invece lo assorbono un po' di meno. e anche ad esempio la, altre caratteristiche insomma della, della, della zona in cui si svolge si, si, sia il terremoto, sia il sisma possono dare come dire, delle risposte diciamo superficiali un po' diverse. Sicuramente eh, come dire, il fatto che non sia tanto profondo è perché il tipo di struttura geologica di cui stiamo parlando non è una struttura particolarmente profonda, certo. per cui questo ha il suo significato. Ecco, adesso io non vorrei. andare troppo nel dettaglio su questo anche perché, no come no, dicevo, infatti, no non mi infatti poi, poi cerchiamo Però, cerchiamo di dire, ha, ha ha un significato nel senso che come dire c'è anche questo no, effetto che si ripetono queste onde eh, queste queste scosse diciamo che si stanno attenuando nel tempo e parte dovuto anche al comportamento ovviamente del, dei materiali che sono coinvolti certo ehm... Cambiando leggermente argomento, tu eh, ti occupi anche molto di eh, divulgazione e diciamo anche educazione ambientale eh, nelle scuole. Affrontiamo un attimo il, diciamo, il problema che in Italia è gravissimo proprio della prevenzione, nel senso quanto sì. in realtà eh, si potrebbe fare, se ne parla ogni volta, ormai anche qui ne parliamo Uh, spesso ma uh, non è mai abbastanza, insomma, sì, infatti il problema che, che vediamo, insomma, specialmente diciamo, i ricercatori che come, come noi, come voi, lavoriamo su, su tematiche ambientali, è che c'è una, una grande ignoranza diffusa, diciamo, nella popolazione, quando invece dal punto di vista scientifico e conoscitivo, insomma, abbiamo, abbiamo grandi. capacità come, come singoli ma anche grandi diciamo competenze e, e informazioni e dati disponibili come, come enti sia eh, presso le università, presso il CNR, presso diversi enti di ricerca ma anche presso diciamo così, il sistema eh, della conoscenza in generale ecco quello che succede secondo noi e secondo me è che mh, purtroppo queste informazioni spesso non passano, no cioè sembra che alcune tematiche non siano particolarmente interessanti, quindi invece nella mia esperienza di divulgazione ho visto che tutte le volte che si si si si pone no il problema, come dire, come far capire cose anche complicate alle persone, sia agli adulti che ai che ai ragazzi o ai bambini, eh, si stimola sempre molto la la curiosità e diciamo che il pubblico, diciamo chiamiamolo così, reagisce sempre molto bene, anzi si abitua anche a guardarsi intorno, a leggere il territorio in modo diverso e a essere più consapevole di quello di quello che, che lo circonda e quindi diciamo che sicuramente un'informazione migliore anche su queste tematiche, così come su tante altre diciamo, legate alla geologia anche può essere il distesto, così come può essere il clima, anche se proprio non è diciamo, una tematica prettamente geologica, sicuramente aiuterebbe come dire... a rendersi un po' meglio conto di, di, dell'ambiente in cui viviamo e anche di poter fare delle azioni di prevenzione e di mitigazione dei danni se non altro. Che poi è proprio è come se ci fosse un gap appunto, eh, te dice che diciamo la base la, la conoscenza eh, dei, dei fenomeni della, del, delle, della situazione italiana, eh, c'è, esiste e come al solito c'è il gap fra eh, la, la conoscenza e poi l'applicazione o comunque la risoluzione dei i problemi a livello poi attuativo cioè eh, si sa che ad esempio quella è una zona sismica eh, non si prendono le misure eh, poi pratiche eh, per, eh, per mitigare il, il rischio beh diciamo che questo è vero in parte nel senso che direi che come Emilia Romagna eh, in questo senso forse devo un po' contraddirti cioè nel senso che In generale nelle tematiche ambientali c'è stato fatto è stato moltissimo lavoro a livello di socialmente regionale e di servizio geologico e quindi c'è stata una grande attenzione in questo senso sia diciamo dal punto di vista della della ricerca o della ricerca applicata sia dal punto di vista della di divulgazione. Quindi, Oggi possiamo avere, diciamo, su Internet ad esempio un sito della Regione Emilia Romagna che, è, che è, molto, è fatto molto bene, ci sono tantissimi dati, magari non tutti sono così facilmente comprensibili, ma si è investito molto sulla didattica. Sicuramente si può fare tanto di più, tanto che adesso è uscito ad esempio un bando su sui finanziamenti per per fare sia la microdonazione sismica, cioè andare a vedere nel dettaglio quali sono le aree più, più Scusa, volevo farti una domanda, ma eh, risulta abbastanza inspiegabile, almeno a me, eh, il fatto che, eh, d'accordo, ci sono gli edifici antichi, quello può anche essere ammissibile, ma capannoni industriali recentemente costruiti che sono crollati miseramente, dov'è la prevenzione qui? Eh, bella domanda. <ride> Dunque, io, eh, come, come ripeto, bisognava esserci, essere lì e vedere qual è il caso specifico, E, diciamo così dall'esterno quello che si può pensare le, le ipotesi potrebbero essere due almeno quelle che a me vengono insomma in mente più più immediate o che i capannoni sono stati fatti male nel senso che pur avendo diciamo una teoricamente no la possibilità di essere costruiti in maniera antisismica non sono stati realizzati in maniera corretta o erano eventualmente vecchi o, o danneggiati oppure il terreno sotto il capannone era molto ricco di acqua e quindi questo ha creato un effetto anche di instabilità che diciamo è, si, è, si è sommato all'effetto del, del sisma eh, eh, Sì, ma scusa, qualcuno avrà autorizzato la costruzione del capannone su quel terreno o comunque eh, se non è stato costruito bene, quindi anche responsabilità dell'ente pubblico ci saranno? È chiaro che queste bisogna andare a valutare caso per caso io adesso non, non, non ho gli elementi per dire, per dire nulla no? nel senso per prendere posizione da un lato o dall'altro, nel senso che è chiaro che qualcosa è successo e non ha funzionato o ha funzionato male, devo però dire che rispetto all'intensità all del sisma, ad esempio anche come si è sentito a Bologna, come ad esempio ho sentito io, che al quarto piano è durato tanti secondi è durato ed è stato molto potente, danni ad esempio qua non ce ne sono stati, quindi diciamo che i danni sono molto limitati, nonostante apparentemente voglio dire siano invece eh, molto ingenti, quindi È vero è che nelle notizie anche, no, che vengono date dai media ovviamente colpisce di più la parte drammatica, no? la parte più, più più dolorosa della faccenda e i danni che si vedono, però percentualmente e proporzionalmente alle possibilità di danno che ci devono essere con un sisma di questo tipo mi sento di dire che in effetti, diciamo che sono abbastanza contenuti. Quindi in ogni caso Prevenzione c'è stata, si può fare sempre meglio sicuramente. Rimane il problema degli edifici appunto storici o comunque di quelli che sono stati costruiti probabilmente non, non a regola d'arte. Questo è un problema che vediamo purtroppo in tutta Italia e probabilmente non solo. E, e su questo continuiamo a insistere tutti sempre che bisogna investire sempre di più: assolutamente. Va bene, ti ringraziamo moltissimo Francesca e ci sentiamo più in là. Va bene, grazie a voi, buonasera a tutti. Bene, Facciamo un piccolo intervallo musicale e poi ritorniamo in voce tra pochissimo. to rest A heavy Allora, torniamo in diretta. per Riprendiamo un momento questo discorso che eh, riguarda la prevenzione dalle calamità naturali, in particolare dai terremoti, per riportare diciamo, un, una, una ricerca che è stata fatta da alcuni ricercatori sismologi eh, inglesi e eh, statunitensi Eh, in cui eh, questa ricerca praticamente si spiega bene come ehm, i massimi danni ma, ai noi eh, soprattutto il maggior numero di morti eh, si contano in eh, quei paesi dove c'è una corruzione molto elevata. Per cui questi ricercatori hanno praticamente confrontato dati rispetto al reddito pro capite di alcuni stati, e l'indice di corruzione eh, a secondo una nota eh, organizzazione internazionale no profit eh, e i dati rispetto ai morti dopo eh, eventi sismici. In diversi paesi, Beh, diciamo che quello che risulta è che um, i paesi in cui si contano il maggior numero di morti sono quelli a più alta corruzione, e l'Italia diciamo che non è messa assolutamente bene. Anzi, eh, avendo diciamo, essendo un territorio ad elevato eh, rischio sismico e come noi sappiamo anche diciamo, ad elevata. corruzione diciamo, ha, ha scalato <ride> velocemente eh, questa, questa, questa classifica e questo perché perché ovviamente appunto, se si parla di prevenzione eh, soprattutto rispetto a, um, ai terremoti l'unica prevenzione possibile oltre ovviamente a un'educazione un eh, rispetto a come comportarsi di fronte a um, un evento sismico è quella delle costruzioni o quantomeno ristrutturazioni anche degli edifici, e dei fabbricati in modo che possano reggere fino a determinate intensità di terremoti e soprattutto quelli che avvengono in Italia anche quelli di questa entità ne avvengono tante volte in altre parti del mondo e sicuramente causano meno danni e praticamente nessuno. Nessun, eh, nessun morto. Il fatto è che, appunto, da parte delle istituzioni pubbliche e degli enti locali sicuramente non c'è un'attenzione a tutto questo, ma anche le concessioni edilizie continuano ad essere date eh, senza, diciamo, particolar controllo e, e soprattutto non, non si fanno rispettare quelle che sono anche alcune regole di edilizia. antisismica che pur essendoci però poi diciamo si aggirano abbastanza, abbastanza semplicemente. Ecco volevamo riportare questo perché eh, questa ricerca perché insomma ci sembra emblematica rispetto al fatto appunto che determinati eventi potrebbero essere diciamo, tranquillamente superati senza che ogni volta si debba parlare di una tragedia tragedia annunciata. Sì. Ehm... Chiudiamo l'argomento terremoto con, con una, anche una discussione fra di noi sul significato di, di questo decreto, che è stato appena pubblicato il, il, 16, il 16 maggio scorso sulla Gazzetta Ufficiale. Eh, un decreto legge del, del Presidente della Repubblica eh, che riguarda il riordino delle, delle, delle discipline della, prote della protezione civile. E, All'articolo 2 di, di questo decreto legge è riportato eh, questo fatto, ovvero che. E I danni eh, subiti da, eh, durante eventi di calamità eh, naturale, quindi eh, terremoti, alluvioni e eh, eh, quant'altro, non verranno più eh, risarciti dallo Stato ai singoli cittadini, ma eh, bisognerà attivare un sistema di eh, coperture assicurative private su base volontaria <coughs> contro uh, i rischi derivanti da calamità uh, naturali. Uh, tutto questo, diciamo, noi l'abbiamo la, appena, appena letto e uh, siamo rimasti un po' allibiti, nel senso che questo porterà comunque, cioè praticamente si tratta della, della privatizzazione del rischio, nel senso... Uh, Tutto sarà di nuovo eh, sarà ancora in mano a, a privati, quindi eh, invece di andare in una direzione, eh, come diceva Paolo prima, di, eh, di prevenzione e quindi di attenzione da parte proprio dello Stato, della, della Repubblica, della RES pubblica eh, alla, a, eh, al, vivere, al vivere comune, quindi alla, alle costruzioni eh, sia pubbliche ma eh, civili soprattutto, di abitazioni private e viene invece presa una strada completamente diversa e ancora una volta completamente in mano al mercato eh Sì, allora adesso dopo questo diciamo discorso rispetto a quanto avvenuto eh, questo fine settimana diciamo sicuramente sappiamo che non è stato un fine settimana facile per eh, per tutti e tutte visto che sabato c'è stato insomma quelle tragiche notizie che arrivavano da eh, da Brindisi e poi nella nottata quest'altra notizia per tanto eh, inquietante del, del terremoto E, mm. beh, facciamo adesso magari un'altra piccola breve pausa musicale e poi affronteremo questioni sulle mobilitazioni per la difesa dell'acqua e del bagno <susurra> Torniamo di nuovo in diretta, partiamo da questioni appunto che riguardano la, la città di Roma e la privatizzazione di del, del ASEA, la, la, la società ex municipalizzata, ad oggi eh, società privata che gestisce il servizio idrico ma anche il servizio di energia elettrica e di illuminazione pubblica. Come abbiamo detto già altre volte, c'è questo progetto da parte della Giunta Alemanno di eh, cedere eh, il 21% delle quote in capo ancora al Comune. Eh, una delibera che è all'interno di tutto il progetto sul bilancio nuovo bilancio del Comune, del comune di Roma. Eh, una delibera che è attualmente in discussione in Consiglio Comunale. su cui però diciamo si è attivata uh, una mobilitazione non indifferente e, e diciamo Alemanno sta registrando diverse difficoltà a farla passare volevo solo ricordare che la quota attualmente in mano al Comune di Roma è del 51% uh, sembrerebbe da, da questo uno potrebbe immaginare che c'è una gestione ancora pubblica in realtà Uh, la quota sì è una garanzia rispetto a certe decisioni, ma di fatto ACE è, è, è gestita come un'azienda privata a tutti gli effetti. E come già i compagni le compagne denunciarono uh, fin dalle prime spa negli anni 90, pensiamo all'epoca di Rutelli, il passaggio a società per azioni è precisamente quel passaggio che serve. per la privatizzazione completa no? quindi all'inizio viene propagandato come far entrare soldi di privati per gestire meglio la cosa e poi progressivamente si va e poi abbiamo anche delle normative nazionali ed europee che spingono in questa direzione si va alla privatizzazione completa di un bene che invece è pubblico in tutto e per tutto soprattutto considerando l'oggetto la fornitura d'acqua in questo caso la gestione degli, degli acquedotti eccetera e gli investimenti pubblici, quindi con soldi di tutti i contribuenti che sono stati fatti negli anni e nei decenni e poi passano praticamente a gratis al nuovo gestore privato. Sì, diciamo questa è la situazione, appunto una società che è stata privatizzata a partire da metà degli anni 90 grazie alla prima giunta Rutelli, e ricordiamolo all'assessore all'allora all assessore al bilancio Linda Lanzillotta. e poi addirittura quotata, quotata in borsa a partire da fine degli anni 90 quindi un po' l'emblema delle privatizzazioni che si vorrebbero estendere anche a tutta Italia ora però questa, questa delibera, quindi questo progetto dei, del sindaco eh, è in campo e quindi ovviamente bisogna opporci mm, con tutti i mezzi perché, perché si tratta di un Di un progetto che vuole aggirare in maniera palese anche il risultato referendario, perché appunto vogliamo ricordarlo, non più di eh, insomma, circa un anno fa. Eh, ci furono i referendum proprio sull'acqua e sui servizi pubblici locali e la maggioranza assoluta del popolo italiano votò contro la privatizzazione a favore di una gestione pubblica, oggi il sindaco alemanno eh, fa esattamente il contrario, ossia va proprio in direzione ostinata e, e contraria e diciamo che questa cosa è assolutamente grave perché appunto si mette in discussione uno strumento di democrazia diretta come, come quello dei, dei referendum. Eh, sì. La propaganda del sindaco Alemanno racconta un'altra bugia, eh, molti potrebbero pensare che visto il debito del, dell'amministrazione comunale eh, perlomeno questa privatizzazione potrebbe servire a alle alleviare il debito Viceversa, per legge non è possibile perché questi l'eventuale vendita, il ricavo dell'eventuale vendita eh, potrebbe essere utilizzata soltanto per investimenti, quindi il debito non verrebbe toccato minimamente, un'altra bugia appunto del sindaco. Sì, diciamo che non avendo motivi da apportare a, a portare giustificazione di di questa operazione, Aleman ne ne sta sparando uno al giorno. Eh, mh, oltre a questa cosa del ripianamento del debito è arrivato a minacciare sostanzialmente eh, un aumento delle tasse per tutte e tutti in caso non si vendesse eh, Acea. CEA eh, però diciamo appunto, mh, quello che si deve registrare che secondo me è importante è appunto quanto i movimenti, le realtà sociali anche con alcune forze di opposizione nella città di Roma sono riusciti a mettere in campo per denunciare e per mobilitarsi contro, contro la vendita di Acea e dei servizi pubblici locali. Perché ehm, sicuramente insomma, se lo ricorderanno tutti il 5 maggio, quindi circa 15 giorni fa, c'è stata una grandissima manifestazione a Roma e da anni che non eh, si vedeva una manifestazione così partecipata su temi diciamo, strettamente cittadini. Eh, quindi questo è sicuramente un, un risultato che diciamo, portiamo a casa e che nonostante le dichiarazioni così mh, denigranti del, del sindaco rispetto al fatto che secondo lui non c'era nessuno in piazza però insomma, lo inviteremo a guardare meglio dalla finestra la prossima volta eh, e però diciamo, quella mobilitazione sicuramente ha dato conto del fatto che c'è un'opposizione un forte tant'è vero che venerdì scorso il sindaco ha chiamato ha raccolto tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione per spiegare l'ennesima volta quali erano i motivi che lo portavano a questa scelta di, di vendita della Cea e mh, sostanzialmente messo poi alle strette eh, ha addirittura è arrivato a dire che minacciava le sue dimissioni in caso non fosse passata Questa, questa delibera. Eh, che eh, splendida occasione. Eh, diciamo che eh, eh, lì immagino anche insomma le, le forze più moderate di opposizione, il PD non avranno fatto altro che esultare di fronte a una dichiarazione del genere. Tant'è vero che sembra che era più riferita alla sua maggioranza, perché ad oggi. Va ricordato che questa delibera, che è la numero 32, è stata portata in consiglio comunale già cinque volte e è mancato il numero legale per iniziare a discutere perché sono mancati i consiglieri della maggioranza. Ci sono problemi molto grandi anche all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Alemanno e quindi Quella dichiarazione su, su eventuali dimissioni era una minaccia fatta nei confronti dei suoi uomini e non certamente per fare un piacere all'opposizione, però sta di fatto che ad oggi è praticamente in una, in una palude, sembra che sia stato scaricato, cioè sembra, dalle dichiarazioni da quelli che sono i vari comunicati, addirittura eh, la Confindustria Romana l'abbia scaricato, non perché sia contrario alle privatizzazioni, ma perché Che, diciamo scavalcato a destra nel senso che loro reputano che le privatizzazioni si facciano in modo ancora più così forzato e, e, e risolutivo e quindi eh, stanno praticamente anche loro scaricando Alemanno Alemanno è sempre più solo e, e, e credo che alla fine si vada a scontrare contro un muro su, su questo e poi ci sono anche dei calcoli Che, che sta facendo rispetto al proprio futuro, nel senso che appunto non essendo ormai mh, un po' nella stessa situazione in cui si è trovato Berlusconi nel, nell'autunno scorso ossia non essendo più considerato dai poteri forti il cavallo vincente, ormai lo stanno abbandonando tutti e sa bene che se lui arriva a fine mandato qua a Roma e che quindi il rinnovo del Consiglio Comunale coinciderà con le elezioni politiche, lui probabilmente o non sarà il candidato o se anche fosse il candidato, probabilmente andrà a perdere e rimarrà disoccupato e questo per un uomo politico di alto livello come Alemanno sarebbe un grande problema. Eh, non troverà certo posto nelle liste dei di disoccupati organizzati. Volevo ricordare che a ulteriore conferma di quanto sia folle, ingiusta e irrispettosa del, della volontà del popolo italiano questa volontà di Alemanno, c'è il fatto tutto economico che le azioni della CEA rispetto all'anno scorso hanno perso, se non sbaglio, più del 50% del loro valore, quindi è un pessimo momento per vendere le proprie azioni. Direi anche dal loro punto di vista, tant'è che noi, eh, nonostante appunto la, la coalizione e il coordinamento di realtà che si è messo in moto in questi ultimi due mesi, Roma appunto il coordinamento romano non si vende, veda anche la partecipazione delle forze di opposizione, dal PD e quant'altro eh, diciamo che mh, per quanto ci riguarda almeno come coordinamento romano dell'acqua non abbiamo troppo gradito il termine svendita nel senso che per quanto ci riguarda non va bene neanche la vendita al miglior prezzo possibile quindi eh, come per dire che se appunto invece le azioni fossero state al massimo del loro valore storico eh, la vendita sarebbe andata bene in realtà però è vero cioè, nel senso che la gestione alemanno come è avvenuto per altre società eh, appartenenti al comune come per l'AMA del tutto clientelare è stata fallimentare e la caduta delle, delle azioni del valore delle azioni lo sta, lo sta a dimostrare quindi è, è, è effettivamente è diciamo tutto ci dice, ci racconta di un gesto diciamo, ormai disperato eh, del sindaco che di fronte appunto a non avere altre soluzioni gli rimane eh, da vendere quella che è l'azienda comunque ancora più così, eh, preziosa del eh, partecipata dal, dal, comune, dal comune di Roma ecco però quello che c'è da dire è che appunto Noi continueremo a opporci a questa, a questa, a questa ulteriore privatizzazione, definitiva privatizzazione del, dell'acqua e dei, dei servizi pubblici locali perché, perché, appunto, vogliamo ribadire il fatto che c'è stato un referendum e quel risultato va assolutamente, assolutamente rispettato. Ecco, um, io per concludere vorrei richiamare. Al, ad una mobilitazione che è anche in linea con quanto fatto finora anche contro CEA eh, il fatto che il forum italiano dei movimenti per l'acqua ha eh, convocato una manifestazione nazionale per il 2 giugno eh, 2 giugno appunto festa della, della Repubblica che però ai noi da anni ormai è trasformata in una parata militare quindi un'esibizione della potenza militare del, della nostra Nazione, beh, vogliamo riappropriarci anche di quella, di quella giornata, quindi farla diventare la festa della RES pubblica di, per dire appunto che ci sono stati dei referendum. Eh, le cittadine e i cittadini di questo Paese hanno eh, votato, hanno dato delle indicazioni. chiare rispetto alla difesa dei beni comuni e quindi vogliamo ribadirlo a distanza di un anno visto che appunto il 2 giugno cade a 10 giorni dal referendum dello, dello scorso anno. Una manifestazione che è consapevole della, della crisi del, uh, economica che stiamo attraversando e che anche la mancata attuazione del uh, risultato referendario è dovuto a politiche economiche che vengono dettate dall'Unione Europea, dalla BCE, dalla famosa troika e poi attuate dal governo attualmente in carica, ma anche da quello precedente. Ecco, quindi una manifestazione che vuole anche dire La, la propria contrarietà per tutti quelli che parteciperanno alle politiche del governo e dell'Unione Europea a favore invece della difesa del, dell'acqua, dei beni comuni e della democrazia. Per cui invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione la Repubblica Siamo, alla manifestazione del 2 giugno, La Repubblica Siamo noi con partenza alle ore 15 eh, da Piazza della Repubblica per arrivare a San Giovanni. Vogliamo appunto ripetere quella. straordinaria partecipazione che ci fu anche eh, l'anno scorso per dare un segnale forte che appunto l'opposizione sociale in questo paese sicuramente non è silente ma si, si fa sentire in una giornata così simbolica E allora termina qui la trasmissione di Entropia Massima, ringraziamo Paolo e Chiara per il loro contributo, questo è sempre Radio Andarosso 87.9 in FM, restate all'ascolto e noi con l'Entropia Massima ci sentiamo ovviamente lunedì prossimo.